For at kommunikere med vores omverden benytter vi os til dagligt af teknologier som smartphones, tablets og computer med internetadgang. De forskellige digitale dimsser er blevet til en forlængelse af vores krop. Med dem kan vi få adgang til informationer fra skyen, eller få vores tanker og budskaber ud til andre på tværs af rum og tid. Det er Nåle, der mener, at vi har været et smelte mere og mere sammen med teknologien. Vi er simpelthen ikke længere i stand til at lave vores liv uden vores iPhones, GPS'er, self-tracker, smarte Internet of Things dims'er osv. I dag kan vi fortælle dig i teknokraterne, at vi faktisk allerede er cyborgs, altså en blanding af organisk og teknologisk materiale. Vi skal nemlig tale om de teknologier, som direkte sidder på vores krop. Noget ender direkte på vores hjerne. Du lytter til Teknokraterne på Aarhus Studenter Radio. Ja, velkommen til Teknokraterne, dit uendelige radioprogram om teknologi på Aarhus Studenter Radio. Dine hverdag i dag er Rasmus Askmann. Yes. Og mig selv, Andreas Bjerg Ivan Moses, han er fraværende i dag. Han er da sørge fraværende. Men uh, han vinder helt sikkert stærkt tilbage <laughs> i næste uge. Han stærkt tilbage, op i, i næste uge engang. Lige præcis. Cyborgs. noget med en blanding af noget uh, af teknologi og organisme. Ja, lige præcis. Og der er jo rigtig meget snak om, det nu til dages, hvor man bare siger, ja, ja vi er allerede Cyborgs, fordi vi har uh, vores smartphones klistret i vores hånd. Men præcis. vi går faktisk et lag dybere i dag, nemlig ja. helt under huden. Vi taler nemlig uh, om de teknologier i dag, der hmm. som sagt er i vores indledning direkte sidder på kroppen, og nogle af dem direkte på hjernen, under kraniet. Og allerede der, altså jeg mener, vi, vi går på medievidenskab og vi stod på det her cyborg-term øh, før, og der, der står man og snakker om cyborg, som er, at det er vi alle sammen, fordi vi har en smartphone og sådan noget. Og der tror jeg allerede, jeg tror mere, der, der nævner man cyborg, som i overført betydning, at det er... Det er, at vi klister sammen med iPhone, men den bliver jo ikke en del af dig. Den er jo ikke en del. Du kan jo godt lade iPhone blive derhjemme. Øh, den er jo ikke en del af dig. Og du, hvis du skal ud i en bogstavelig forstand af en cyborg, så, du, så skal du være en del af dig. Ja, Og det er præcis. jo der, vi går hen. Ja, i dag øh, kan vi øh, jamen ikke afsløre, men i hvert fald, så kan vi øh, overbevise lytterne om, at øh, det er faktisk sket. Altså, det er, det er øh, noget, der lyder science fiction-agtigt. Ja, det lyder som, vildt som faktisk er virkelighed, eller i hvert fald hvad, at udvikle sig. Ja. Vi kommer ind på det senere, men nu øh, tager vi lige den øh, nyhed, som har givet inspiration til hele øh, udsendelsen i dag. Og det er nemlig, at Elon Musk endnu engang er har endnu været engang. Ude. Jeg ved ikke, hvad, men, altså, han står ikke den, mand. Han, er, <laughs> han er for vild. Nej, han, han, han er nemlig øh, danne, en, en virksomhed, og nyheden om det, det kom rede ud øh, jeg, tror, jeg for, to, for to uger siden, ja. der, omkring den 20. april eller sådan noget. Men der var der lige så en lille øh, Reuters-agtig telegram-nyhed, nemlig Elon Musk... Øh, Danner virksomheden Neuralink, N-E-U-R-A-LINK, mm -hmm. øh, på, på dansk, ved man udtale um, Og at deres mission simpelthen er at uh, sætte computerchips på vores hjerne. Um, vores hjerner med, med den teknologi, det skal blive til en slags øh, en kombination af en universal fjernbetjening og en slags trådløs kommunikationsapparat. Eller som den blogger Tim Urban, der har den her fantastiske blog waitbutwhy.com. Yeah. Jeg lige går en check lige vores show notes. En vanvittig side. Uh, lige præcis. Og linket til den artikel, uh, som han har skrevet om det, som er cirka 50 sider lang, Man skal uh, have god tid, hvis <laughs> man ved. Man skal virkelig have god scroll-klap på sin computer, for at få noget ned til bunds. Det er virkelig vildt. Lige præcis. Men han, han har haft uh, forholdsvis eksklusiv adgang til Elon Musk. Det mm. er faktisk sådan, at de to, de har arbejdet sammen før, hvor uh, Tim Urban har skrevet nogle blog -omlæg om Tesla, SpaceX og SpaceX ja. osv. Men det er, deres forhold er så godt, at det plejer at være Elon Musk, der ringer til Tim Urban og siger jeg har gang i det her projekt. Wow. Øhm, og jeg vil gerne, at det er dig, det er det første i medieverden, der dækker det og skriver om det. Så er et, Æm, som man er, som er meget godt positioneret i, i den del af branchen. Lige præcis. Det er meget godt. Men ham, Tim Urbender, han er rigtig god til at gøre nogle rigtig svære, komplekse, abstrakte koncepter. Mm. At øh, hive den ned til jorden og gøre den let forståeligt. Og han siger, at det som Neuralink har gang i, er at øh, bygge en hat til hjernen. Det er det, han kalder det. Er... det. <laughs> så hvis i resten af udsendelsen, hvis, hvis jeg bruger udtrykket øh, troldemansat, øh, så er det simpelthen øh, ja, det, det her svære, abstrakte koncept i forhold til, hvordan vil de hacke hjernen, hvad vil de gøre, øh, hvordan vil de kombinere teknologi og hjernen sådan, at den kan mange flere ting, end den kan i dag. Kan du give os nogle eksempler på det, eller skal vi dykke længere ned i det? Simpelthen? Ja, altså jeg tænker, at vi, skal, vi skal i hvert fald dykke ned i det. Ja. Og i, i, hvis man gerne vil forstå, hvad en Neuralink skal kunne, så må vi faktisk snakke lidt om, hvem holdet bag Neuralink er, fordi mm. uh, som sådan har Elon Musk jo heller ikke noget erfaring med uh, den her slags for uh, biologisk ingeniørskunst eller ingeniørsvidenskab, hvad man nu vil kalde det. Jeg, jeg forstår ikke, bare lige før vi dykker længere ned, jeg falder, mm. ikke, jeg falder ikke den mand, han har gang i Tesla, at uh, disrupt hele det, vi kender med automobilindustrien. Han flyver op i rummet med de der Falcon 9-raketter over SpaceX. Og, og også han lige har haft også... den idé med Hyperloop og lige Hyperloop. væk til nogle andre. Og det er jo alle sammen, og også den her, det er jo sådan nogle eksist eksistentielle ting, ikke? Altså, det er, jo, det er jo en helt farfetch ting, og, og altså, der er jo mange ting, vi hører, der kommer ud af Silicon Valley, som nok aldrig bliver til noget, men man må da sige, at der er en mand her, der, han tager virkelig fat. Uh, og han, altså, han, han breakerer et eller andet Og så en uge efter, så står der En, en hyperloop baginde i Dubai Eller et eller andet Altså, ja. det altså ham, ham til Urban, som jeg har snakket med Elon Musk Om alle de her projekter, han har en rigtig god teori Og den vandrer jeg tilbage til Men øhm, når vi er, har hørt lidt mere Om Neuralink, så er det faktisk mm. et rigtig godt Argument for at det hele går op i en højere enhed. Ja. Altså, der er nogle, nogle bagtanker, som alle de her projekter faktisk har øh, fælles. Så okay. um, ellers må Mille lige holde holdt mig op til Jamen, det. Jeg har på den. Men vi vender tilbage til det. Ja. Um, men lad os nu kigge på, han har holdt en masse ansattssamtale i løbet af de sidste år. Han har faktisk snakket med over tusind forskellige eksperter, forskere, så osv., men han havde i hvert fald en klar idé om, at hvad den her virksomhed Nørreling skal kunne, og han har prøvet at at finde det, som jeg ved nærmest sådan et super team inden for den den verden, fordi han vil selvfølgelig gerne have nogle forskere, nogle neurokirurger og nogle ingeniører, og de må gerne have en kombination af flere forskellige af de her fagligheder samtidig. Mm. Så at man kan udvikle det, som øh, man i fagsprog kalder for BMIs, øh, det er Brain Machine Interfaces, ja. og nogle gange bliver det også kaldt for Brain Computer Interfaces, men det er simpelthen teknologier, man udvikler, så at hjernen direkte kan kommunikere med computerne. Så det er altså, simpelthen software til hjernen. Og hardware, til i Altså det er, det er jo, begge dele. Det er sådan, at du ikke længere har brug for det her mademlad. At du netop ikke længere skal bruge din smartphone, eller en tastatur, eller hvad vi jeg, men mm. at det er faktisk dine tankerne, din hjerneaktivitet, der oh, styrer de, ja, de, de apparater, eller de ting, som du vil bruge. Derfor sagde jeg i starten, at det er sådan en blanding af en universal fjernbetjening, mm. øh, af kommunikations, kommunikationsapparat. Ja, um, yeah. Men uh, ja, Neuralink skal udvikle de her computerchips. Der skal, der skal sidde på hjernen, direkte på hjernen. Ja. Um, altså vi er jo nærmest ud i sådan noget, noget Det er nok det tætteste teknokraterne, kommer på at snakke om superhelde, det er i det her program. Uh, de, de kommer i hvert fald til at være vores, uh, vores superhelde, så lad os lige kigge på, hvem de er holdet ved Neuralink. I øjeblikket er der otte mennesker, og jeg har plukket nogle af dem ud bare for at give et eksempel. Jeg mener, at jeg har lige fremhævet fire her. Ja. Um, vi har en, der hedder Paavet med roller, og jeg udtaler det nok uh, forkert, men jeg lægger ja. det også ind i, i vores shownotes. Uh, men han har en baggrund som bioingeniør. Og han var de sidste syv år den førende designer af computerchips hos IBM's Synapse projekt Og til dem, der har været opmærksom i biologiundervisning i, i, uh, på gymnasiet osv., eller måske på nogle lavetrin, de, de husker måske det her begreb, begreb synapser osv. Er det nerveænder? Ja, nemlig, og hvordan de kommunikerer i hjernen ja. med hinanden. Så der kan man allerede se, okay, der, vi er inden for den rigtige boldgade, og um, man kan sige, at ham her, Paul Marolla han har således erfaringer med at konstruere transistor -kredsløb. Altså de ting, der, der sidder på en mikrochip, mm. øhm, som, er, som er inspireret af, eller deres arkitektur er inspireret af den måde, som hjernen er bygget på. Det, det er så vildt det der. Jeg ved, man man kalder det, altså i bredere term kalder du det biohacking. Altså du hacker noget, altså, en organisme. Det, det er for vildt, at du går ind og leger med naturen ja. på den måde. Men øh, og det er, også, det er også sindssygt vanvittigt, fordi hvis vi bare lige kigger på hjernen, hvordan den er bygget op, så ja. kan man sige, at øh, nerveceller eller neuroner, ja. øhm, dem har den cirka 100 milliarder stykker af. 100 milliarder. <laughs> ja. Og øhm, det vil sige, at øh, hvis du vil bygge så en, en chip, der kan effektivt kommunikere med hjernen, så skal du på en eller anden måde også øh, bygge noget, som måske ikke lige 100, har 100 milliarder elektroder, men, men ledende elementer skal du i hvert fald have rigtig, rigtig mange af. Og problemet er jo, at hvordan bygger du den på en, en chip, der er lille nok til, at den bare kan sidde på jernet og ikke forstyrre. Blandt andet på Tim Urban's blog, der læste jeg, at, at hvis, man, hvis, man, hvis vi, hvis vi taler, eller øh, låner lige nogle begreber fra, fra skærmverdenen, yeah. hvor vi taler øh, om high definition, altså om yeah. god opløsning, fuld HD osv., og, yeah. øh, og pixel osv., og så, så skal man jo jo flere, jo bedre. Og det samme gælder så også her, at hvis du i det mindste vil have vi god kommunikation mellem hjernen, og ja, hvad hjernen så skal kommunikere ud mm. altid, så skal du for eksempel mindst kunne kommunikere til tusind af de her neuroner samtidig. Og det vil sige, at du skal have tusind af de her ledende elementer på en, en lille bitte chip. Ja, okay. Og det er altså en kæmpe udfordring. I øjeblikket tror jeg, at de hjernechips, der bliver bygget og bliver brugt, som du fortæller om lidt senere, mm. de, har, øh, de, har cirka, øh, de kommunikerer med cirka 100 af de her Uha, det ud af 100, hvad det, 100 milliarder? Er ja, 100 milliarder. Så ja. 100. Okay, ja, det er ja. Og de, de er måske lige så, lige så stort som, som lille mønt eller sådan noget. Men hvis man ved, hvis man ved at i, at i, at altså, i den tidstand, som teknologien er der, på den udviklingstrin, som den er der, at, der har jeg læst, at hvis du vil, vil skabe noget effektiv kommunikation, så, så skulle du, kan du i øjeblikket kun blive bygge en computerchip, der er så stor som en baseball. Og den er der jo nok ingen, der vil gå rundt med på, på hjernen. Det, det er som ligesom at have en kæmpe stor tumor eller sådan ja, noget det, på Ja, det går hjernen. selvfølgelig ikke. der Der sætter kroppen sine begrænsninger. Men, men altså, ja. jeg forestiller mig også, det er jo... Når du siger, at I kun kan komme i kontakt med 100 neuroner på nuværende tidspunkt, så skal man jo garanteret bare se 10-15 år ud i fremtiden, og så kigge tilbage, og så vil du tænke, den dengang de kun kunne... Ligesom vi kigger 10-15 år tilbage nu i forhold til computerhardtisk. Vi har jo i det her program talt om det, der hedder... Øh, er det Morslov? -lo ja, Morslov. Ja, -lov, Altså, ja. Den fordobler et eller andet... Øh, ja, de altså, her det, her det, det er sådan noget med, at, ja, at, at nemlig er det hvert år eller hvert andet år, eller sådan noget, så, så fordobler hastigheden af vores computerprocessor den... Ja fordobler sig, og det gælder så også rimelig mange andre teknologier, der har fundet sig frem fremtid i forhold til, hvordan de udvikler sig, og enten bliver mindre store, mm. eller bliver hurtigere osv. Det hele gælder ikke helt endnu, Nej. hvis vi taler BMIs, men det er så en af de ting, som Neuralink vil, vil rykke ved. Ja, um, de de vil gerne, at, at det her selvfølgelig uh, skyder sig frem. Spillende. Men det var, det var så lige den ene, um, at, at det har holdt de har... ham der på Morales. Så kan yes. vi kigge på uh, Vanessa Tolosa, um, som er ekspert i mikrofabrikation. Og biokompatible materialer, fordi ah. vores krop har det jo med, at hvis der kommer nogle fremmede elementer ind, ja, så frastøder kroppen dem jo. Ja. Så man kan ikke bare sætte et eller andet på, altså på vores indre organer, på vores hjerne, uden ja. at det skaber nogle problemer. Jeg tænker også, at der må være noget med, altså, at, hvor, hvor sundt det er at få en, sådan et, et lille device ind på sin hjerne. Der må også være nogle sundhedsrisiko øh, ved det. Ja. Så jeg, jeg, jeg, jeg fortæller lidt mere om, hvad for nogle idéer, de har til at omgå det her problem. Men ja. umiddelbart skal hun så sørge for at lave en research i nogle materialer, som kroppen så kan blive bedste venner med. Mm. Um, så har vi en, der hedder Ben Rappaport. Uh, han er ekspert i hjernekirurgi, og serien kan du selvfølgelig også have, fordi i øjeblikket, hvis du vil have en chip på det, hjernen, uh. så, skal du altså, så skal du altså lave et hul i folks hoveder. Ja, det, og det er for vildt, ikke? Altså det er jo... Det, er jo, og det, er jo, altså det må jo være på en eller anden måde, jeg ved godt, det er garanteret en rutineoperation på de der neurologiske gange op på hospitalerne, men det er altså alligevel stadig, det er jo ikke bare lige... Det er også i forhold til, hvis du vil gerne have det her til at blive et større fænomen, hvor flere folk bruger det, altså hvor mange har lige lyst til at række hånden op og sige, jamen I må gerne skære et hoved i mit det skal, hoved. Ja, jeg går lige bare lige ned i hjernen og en chip. Altså der må være, hvis du tager 1000 operationer, der må der være en, der går lidt galt, eller kommer til at skære en eller anden over, ja. altså ja, du er stadig så... mennesker, vi har med at gøre. Ja, nemlig. Og vi, vi fortæller, at altså det, det, det finder sted, og det sker, og vi snakker lidt senere i programmet om, hvilken for, yes. hvilke mennesker så faktisk uh, det ja, gør det her, um, og får en chip på hjernen, fordi der er nogen derude, kan vi afsløre nu, der, der går rundt og faktisk har en chip ja. uh, på hjernen. Um, og så har vi uh, til sidst uh, Dongjin Jin Seo. Um, han uh, har en asiatisk baggrund. Uh, han har udviklet teknologi, der hedder støv. Um, og her der taler om mikroskopiske ultralydsensorer. Der skal gøre det nemmere at registrere vores hjerneaktivitet. Mm. Det er vigtigt, fordi man kan jo ikke bygge en chip, der skal være mediator mellem øh, hjernen og omverdenen, uden at man faktisk ved, hvad for et sprog, hjernen Ej. taler, hvis jeg nu bruger en metafor. Nej, men det så godt, du ja. mener. Og det, det, altså, det er jo bare for vildt, at man, hvis man kan få noget sådan noget organisk som en hjerne til at kommunikere med en chip... Altså det er jo, ja. det er jo for vild, hvis man kan få det til at flyde sammen. Det er også det der er super svært at forstå. Jeg anbefaler også virkelig at lytte til at læse den her blogpost, hvis man ved ved med det. Så skal være helt ned i. Men hvis vi skal lige nævne et eksempel, hvor man jo allerede prøver at læse hjernens aktivitet, så er det er de her EEG'er. Hvis folk kender, man får den her slags, uh, uh, man får de her surkopper på hovedet, ah, ja, hvor alle de her ledninger ja. kommer ud. Yes. Det er præcis. Men et af de problemer er, hvorfor man gerne vil have sådan noget som neuroners støv det er, at um, du, du måler aktivitet, som uh, på en eller anden måde er bag, gennem bagved væggen, fordi kraniet er i maden. Ja. Så du, kan ikke, du, du får ikke et godt signal, og det er også lidt tidsforsinket osv., så, videre, så du, det, er, det er faktisk en, en svag målemetode. Men det er egentlig ikke noget med støv at gøre? Altså, nej, det er bare mere, sådan... nej, det, her, det, her det speciale med støv, er så det nye, at der ved det være noget, du på en eller anden måde indsprøjter. Altså, så det, det er altså noget, der måler okay. altså under kraniet som er støv, du kan på en eller anden måde ah, kan drysse over hjernen. Så det er det nye? Ja, det er altså det er en af de idéer, de har. Okay, um, hold op. Der er nogle flere, men det er altså det her EEG var bare på et eksempel, at den nuværende teknologi er forholdsvis primitiv, ja. og de søger efter nye uh, måder, hvordan man kan faktisk uh, måle og uh, optage, hvordan hjernen uh, er aktivt, og hvordan det gør til Man kan jo forestille sig, at hvad 100 milliarder neuroner, så sker der nok Ach, en hel masse, som vi altså, forskning overhovedet ikke er klar til. Jeg kan jeg kan sige, at der er nogle hjerneforskere, de siger, um, der, der er en hjerneforskere i USA, han spørger sine studerende, um, okay, hvis, um, hvis uh, der, hvor, fra hvor vi står, ja. hvis der er en kilometer, dertil, hvor vi har forstået alt om hjernen, hvor langt tror du så, vi er nået på den her vej? Og så siger han studerende sådan noget med 250 meter, 700 meter, 500 meter eller <laughs> sådan noget. Og så er hans svar faktisk 15 centimeter. Okay. Så det er det... altså, det er, wow, vi er ude altså hvis det er ude 100%, så er vi virkelig ude i nogle kommertal. Sådan ja. helt ude i de små smurtige signaler. nemlig. Det er simpelthen så mange ting om hjernen, man ikke ved noget om. Uh, og det er så alle de her udfordringer, som, som Neuralink Jamen, det, uh, har. ja det er jo, ja. ja det, er, det er jo noget, man skal kunne forstå, ikke? Altså, men det, jeg, jeg kan se i min research her til programmet, at det, det har kunne lykkes på en eller anden i et eller andet omfang i hvert fald. Men det er jo spændende at se, at der er jo noget udviklingspotentiale i det. Og hvis man kan lege med sådan en hjern, der, så kan man jo lege med det meste. Ja. Det, det er jo det utroligt Men det var så holdet øh, bagved Det var teamet Neuralink. Der er selvfølgelig nogle andre medarbejdere også Men man kan sådan grundlæggende sammenfatte At de enten har skills i maskinlæring, Der er også en der har øh, erfaringer inden for et felt Der hedder psykofysiologi øh, Informationsvidenskab videre. Men pointen er at det er et rigtig stærkt hold Og de har altså potentiale til at virkelig skabe noget Især fordi de er så utroligt tværfaglige Altså, ja, det, er, det, er det skal ham... man jo være, ja. det, det, er jo det. det er ja, jo... altså jeg nævnte faktisk ikke, at ham neurokirurgen, han har faktisk også en, øh, en Ph.D. fra Massachusetts Institute of Technology i øh, elektronisk ingeniørsvidenskab, udover at han lige er også en af de bedste hjernekirurger, derude. er det, Selvfølgelig har man også lige en kandidat over ved siden af, det, det, der, det, er, det er for vildt, Nogle af de der, det må jeg skulle bare sige, at en kandidat det er nok for mig. Ja. Det, det, det er godt nok, det er imponerende, imponerende, og det Ja, vildt, ja. men altså, som jeg kan forstå det på Elon Musk her, så er det jo, at, at han siger, at, at vi ved at alle sammen, at roboterne kommer, og der bliver tegnet lidt det her dystopiske scenario, at de kan være farlige, og han er jo selv en af de her tilhængere, at hvis vi ikke ja. gør noget ved det... Så hedder den altså og så og så er, mennesker, så, øh, så er det der måske en gang. Ja, det, det interessante er, at, at som du helt rigtig siger, han har faktisk været en af dem, der har underskrevet sådan et odent brev. en manifest vi, nærmest ikke. Nemlig, at vi slet ikke skal drive udvikling af kunstig intelligens så lang tid. Ja. Men da han blev spurgt af Tim åben til netop det her, og hvorfor han så alligevel går og, og vil lave vores mennesker, altså at tilslutte vores, øh, os mennesker direkte til den her kunstig intelligens, mm. for det er en af de langtids, øh, langtidsmåde med. Øhm, de her BMIs Der sagde han så Det er var, var ingen der lytter til os Altså de fremdriver ja. udviklingen af kunstig intelligens alligevel ja, Så bliver jeg jo nødt til at finde nogle alternative veje Til hvordan menneskeheden Skal helhed hele tiden kan nemlig kan opgradere Så klarer sig i konkurrencen også med kunstig intelligens. Og det er jo der, det spiller så godt sammen med det, når vi snakker om sådan SpaceX og sådan noget med, at, vi, at, at den helt store mission, der er, at vi skal ud på Mars og kolonisere Mars, ikke? og at mennesket kan leve videre derude, når verden engang er, er færdig. Uh, at, at det her med, at, at det er det helt store eksistentielle spørgsmål, han, uh, han virkelig prøver at få svaret på. Ja, lige præcis. Altså det, er som, som, som vi talte om lidt tidligere i forhold til, hvordan det går op i en højere enhed, så, så kan jeg lige her, uh Sige, at det er, um, der er rigtig mange derude, ikke kun til Mørben, men også andre der, der siger, at um, han jo ikke uh, danner de her virksomheder, fordi han gerne vil tjene masser af penge. Tesla tjener stadigvæk ikke ja, uh, penge, de skriver røde tal. Nej, men ja. det handler om at sætte gang i forskellige industrier, at skabe en marked, at vise folk derude, på det her, at man kan faktisk udvikle de her teknologier. Ja. Og så sætte gang i ting med SpaceX, er det måske at skabe mulighed for, at menneskeheden skal slå sig ned på en anden planet og overleve der. Ja. Æ, med Tesla er det at, at sætte bæredygtighed i højstedet, hvad angår transport. Ja. Øhm, og så videre. Altså han er jo... Ja, det er nok det bedste eksempel, fordi den idé, den patent, har han jo bare givet gratis væk. Han har bare sagt, det. at det er min idé, men altså jeg vil ikke tjene på det her, bygge naja. det i stedet for at lave noget ud af det. Naja. Men um, lad os lige kigge lidt på, um, hvordan de vil gøre det her til en, en ting, der får bred tilslutning, Fordi vi snakkede om, at man jo i øjeblikket skal... Der skal, skal skæres et hul i granit, ja, og så får det man det ender på... Det er jo lidt kompliceret Det er jo ikke bare lige at gå ned og købe den i, i Elgiganten og sidde hjem. Det er, der Ja, det var lidt længere forløb. Ja, nemlig. Men uh, nord har allerede nogle idéer i forhold til, hvordan de kan gøre det, uden at måltageren skal undergå en hjerneoperation. Um, for eksempelvis um, vil de lave sådan. De, de er allerede i gang med at lave sådan nogle bitte små kanyler, som uh, kan injicere noget direkte, altså igennem, uh, igennem uh, knoglen i vores hoved, hvis vi vil sige det sådan. Okay. Uh, det er så noget med, at de kan have um, et neuralt trådenat. Og det gør de allerede ved muse i øjeblikket, som bare bliver sprøjtet ind, og det folder sig simpelthen, det er foldet sammen i knylen, og når det bliver sprøjtet ind, så, så breder det sig derefter som en slags tynd tæppe, der ligger ud over hjernen. Det er så en af de, en af de ting, man arbejder på. Um, en anden mulighed er bare at man laver chips Der altså i fremtiden forhåbentlig er så småt At du bare kan indicere dem direkte Og så er de derinde Så du behøver ikke engang at operere Få bare en sprøjte i hovedet Jeg har ikke kiro, men det lyder for vildt det der ja, ja lige præcis altså. Også fordi man ved bare at det må være, altså, det må være. Vi, vi, vi taler nanomillimeter eller Ja sådan noget, ja det er hvad? jo, jo uha uh Ja, men det okay. og så en anden øh, vild option, som jeg stødt ind i, der er, at man øh, sprøjter millioner af sådan nogle små nanorør hedder de, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, sådan men det står, at de er ja, lavet af karbon, så, men det er okay. sådan nogle ting, der skal sprøjtes, og så gennem vores blod, og skal de, skal de, altså, at kroppen naturligt transporterer det op til og hjernen. Og sætter det på det rigtige sted, garanteret, og yeah. altså, det, men det er jo, okay, så der snakker man om chip der, ved du det? Altså snart, når det er noget, man kan smide i en sprøjte eller et eller andet, er det sådan ja, noget, nej, der altså, nej, ikke, ikke, de her, ikke de her nanorør. Det vil jo mere være, at man så på en eller anden måde skaber man et netværk af forskellige rør, der, der bliver transporteret. Men altså, så er det alle de her spørgsmål øh, om, jamen det er jo fint nok, når man så har chippen der. Øh, man ved jo, øh, som, som vi kommer til at snakke om, så findes der i øjeblikket nogle løsninger, hvor, hvor det er stadigvæk er en ledning, øh, ja. der sidder fast på chippen Men det vil man jo fremtiden også gerne undgå. Mm. Og hvordan gør man så lige det? Hvordan får den her chip elektricitet? Så vil man formentlig gerne bruge den elektrisk aktivitet, der er I op i hjernen ja. i forvejen. Men så skal du stadig have et eller andet anden transmitter eller noget, der sender signalet fra chipen ud til, til omverdenen. Så det, er... det er godt nok vildt. Altså det, det, det er virkelig et helt stort spørgsmål, man har på den her. Ja. Det er jo, øh... Så, det, så det er, der er rigtig mange spørgsmål i det. Men inden vi nu, nu kigger på brugsmulighederne, for dem har vi også noget om, så skal vi nu lige fremhæve til alle lyttere derude, at hvis vi nu tænker, at det her det er det vildeste fremtidssnak, sci-fi, og det kommer jo aldrig til at ske, at teknokraterne har taget sølvpapirhatten på, ja. så har vi altså nogle argumenter imod det, fordi Rasmus, du er dykket ned i, øh, hvad ja, nogle BMI's, der ja, er faktisk vi, bruges i dag? der er allerede mennesker derude i dag, øh, og, og det, når vi står og snakker bare lige op på det her med cyborg-teknologi og sådan noget, altså vi, vi mennesker, vi snakker også om det, da vi havde vores program Wearable Technology, at, at det her med, at vi har, at vi har noget på, i, altså når vi snakker tøj, briller, uger, sko, øh, regnjakker og sådan noget. Det er jo alt sammen noget, der forlænger vores menneskelige funktioner og gør os sådan lidt superheldagtige. Men der er nogen, der er ekstra superheldagtige. Øh, jeg tror, altså du skal nævne én person inden for den her cyborg-verden, så er det ham, der hedder Neil Harbisson, der er the big, the big shot. Han er virkelig, øh, altså internationale medier kaldte ham i 2003 verdens første cyborg. Ja. Han øh, blev født fuldkommen faglind. Kan ikke se noget, han ser verden i sort-hvid. Og i 2003 der fik han så indsat sådan en antenne, der er monteret til en chip i hjernen. Så han har sådan en lang antenne, der går om foran hans hoved. Og den kan opfange farver foran Neil. Øh, og så simpelthen transmittere det ind til den her chip inde i hjernen som lydfrekvenser. Så han ser ikke farver. Han hører farver. Jeg har faktisk set en lille video med ham, og det er fuldstændig... Altså det, det kan man som en der, hvis sanser virker helt normalt, kan man... Kan man således ikke forestille sig, Nej, hvordan det kan... må være? Nej, det er det. I stedet for at se blot bare at høre en en frekvens og så at se rødt, og så høre en anden frekvens. Det er helt vildt. Jeg synes, I kan lige uh, få en minut bed her en TED Talk, hvor han lige sådan intro. Well, I was born with a, with a rare visual condition called achromatopsia, which is total color blindness. So I've never seen color, and I don't know what color looks like. Because I come from a grayscale world, to, to me the the sky is always gray, flowers are always gray, and television is still in black and white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. Uh, in 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with. Peter Keshe from Slovenia and Matias Lizana from Barcelona is this uh, electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head. And I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So for example, if I have, if I have like, this is the sound of purple. For eksempel, det er The sound af Grass. Det er like like dead. Det er den sound af en død rød. Du lytter fortsat til teknokraten her på Åre studenter Radio med Andreas og Rasmus. Det var simpelthen uh, ham han Neil Harbesen. Der, der simpelthen lige viser, hvordan det hele fungerede med, med den her antenne foran hans hoved til en tæt talk Ja, og når, I, når, når jeg hører det, tænker jeg, bliver han ikke vanvittigt Altså jeg kan jeg simpelthen ikke finde, ja, hvordan det, han det. samtidig kan høre de her lyde Og så for eksempel holde en dybtegående samtale Han kan ikke slå det fra Nej. Han, kan, han kan ikke slå det fra Han siger, han kan smide sådan en, en hånd op på eller, et eller andet mørkt Og så siger den ikke noget Så når han slukker lyset, og når han lægger sig til at sove, så, så er der ikke noget fordi øh, åbenbart lyden er mørkt, lys det er ingenting, Æ, fordi der er ikke nogen farver. Æ, vi skal nok lige smide et billede op af Neil i vores show notes på vores Facebook side. Æ, og man kan sige at Neil han var åbenbart lidt, øh, han siger at han er meget sådan teknologiskeptisk øh, før han fik den her øh, antenne, men efter det han er, så startede han den øh, organisation øh, meget sådan øh, nærmest øh, den den største øh, organisationen inden for det her cyborg, den her Cyborg Foundation, som ligesom står for at beskytte de her cyborg-rettigheder og støtter, sig, støtter folk, der ligesom ønsker at blive en cyborg. Og også støtter cyborg-kunst som værende en kunstart. Og der han, han er han selv en cyborg-kunstner, hvor han blandt andet spiller lyde, så folk de kommer komme og opleve, hvordan lyder rød, ligesom vi gjorde der. Han laver alle ja. mulige installationer med det, ikke? Øh, og der, der er flere sådan, events, man kan slå ned i hans øh, cyborg-forløb og hans øh, historie som cyborg. Det, og det, er jo, det er også meget interessant, når du nu siger cyborg Så der kan man jo se, at han, han, han ser det også som, at man er en, en forskellig race nærmest. Man ikke længere er helt menneske men man er Og det er blandt andet fordi, at for eksempel i 2004, der skulle han have et nyt pas. Øh, men myndighederne, de ville jo ikke lige godtage hans nye pasfoto med den her antenne, der stak op. <laughs> så, okay, helt praktisk, lavpraktisk helt, problem. Helt lavpraktisk, ja. Øh, og det var noget med, at man ikke vil anerkende den her antenne, som værende en del af hans krop. At det er ikke dig. Det er ligesom, hvis du tog en eller andet virtual reality-briller på. Det er jo ikke en del af dig, du skal med dem. Vi skal se, hvem du virkelig er. I sidste ende, der, med støtte fra mange af hans omgangskreds og eksperter og så videre der fik han i sidste ende overbevis myndighederne om, at det er en del af ham, og han fik et pas. Ja. Øh, så det var blandt andet det, og han også oplevede, at han er blevet nægtet adgang til biograf, fordi, fordi folk han, de, altså de troede, han optog lyden i biografen. Og på samme måde har han også øh, oplevede, at politiet havde ødelagt hans antenne, fordi at de troede, at han filmede øh, under en demonstration. Øh, og, og der mener han jo så, at, øh, at de, hvis du øh, går over grænsen, og du øh, gør noget ved hans antenne, så det er ligesom, hvis der er nogen, der kommer hen og slår armen af dig, ja. At, ja. at det er hans organ, så han føler ja. faktisk, at han bliver en tråd over her. Øh. Samt, samtidig viser det også, at det er ikke er lige øh, hverdagssynet, det ja, er det, altså, det er klart, så altså, man ned gaden det ser helt vildt. ud Jeg kan ja. godt se selv, han, han har en del hår, så man kan ikke se den anden tænne uh, gå ned i hjernen. Jeg kan godt se hvordan det lige præcis går. Ja. Op. Altså det må være helt fint, men ja. altså, der er, det tyder i hvert fald på at uh, Nils kroppen har vundet sig til det, fordi man scanning har vist at uh, Nils har, har udviklet nye neuroforbindelser i hjernen, altså helt nye pathways ja. Ja. op i hjernen, der gør at han har uh, udviklet mere komplicerede sanser ja. uh, Det andet lidt seigt er, at han løbende for opdateret den her antens funktioner. Så fx i 2010, der havde den her anten den havde fået internetforbindelse og Bluetooth. Så han kunne forbinde den til en tel telefon, for eksempel, eller måske noget endnu vildere. Jeg kunne sende billeder til Neil over internet, direkte ind i hans hjerne, og så kunne, han, altså, vide, så kunne han se det for sig. Så kan han mærke farverne, og han kunne se, hvordan det ser ud. Og det samme, når han ser dig, Andreas, så kan han, han stå og tage lige et indslag om, at han havde... Altså, han, han altså det er jo en sans der, at lyd for ham, det er jo ligesom at se, så han sagde, at han, det smukkeste, han nogensinde havde set, det, det var jo egentlig, at han havde hørt på et, et, et andet mands ansigt, hvor han har stoppet op på gaden og wow. gået hen til en og sagt, du er det smukkeste, jeg nogensinde har hørt, og ja. han har bare stået, hvad, fanden, hvad sker der her? Jamen, det er jo helt klart, altså det er jo Lost in Translation, altså den person kan jo ikke bruge det til noget, Nej, det, det, det. var hvad, hvad fanden snakker om? Det, ja. det der så vildt. Øh, nu kan man sige, at nu har han fået den her sans her, øh, som vi alle sammen andre har. Det er jo godt nok, at vi kan jo se farver. Han kan jo bare høre dem. Øh, men det, vildere, det, der er vildt ved det her med cyborg-teknologi, det er, at han kan faktisk mere end os mennesker. Han kan høre infrarødt og ultraviolet lys. Ja. Øh, og, og på den måde har han ligesom overgået os mennesker i, hvad, hvad vi kan... Øh, han kan for eksempel se, ja, det er jo sådan lidt u, u, altså sådan unyttig information, men han kan se for eksempel, hvor Nektar sidder på blomsterne. Så altså, det, eller han kan høre det, ikke se det, vel? Ja. Men, men det er jo, jeg ved ikke, hvor mange der lige finder det brugbart, men, men det er jo bare et eksempel på, hvordan han så også kan se eller høre andre ting. Og efterfølgende har han så i 2016 startet, det er faktisk det her, hvor vi kommer ligesom ind i spil. Det her, det kan vi få i teknokraterne, hvis det er... Vi kan sende ivan ned, og så kan øh, få implementeret det, der hedder en North Sense. Altså, okay. den her produkt der hedder bare The North Sense. Yeah. Det er et digitalt kompas. Det foregår ved, at du får smidt sådan en firkantet chip lige her over brystet, her i midten på brystet. Og så skal du ned og øh, få den pierced fast, hvor der går sådan nogle bolde ind under din hud. Og hver eneste gang, du så bevæger dig mod nord, så vibrerer den lige. <laughs> og inde på deres hjemmeside, der skriver de jo simpelthen, at det er jo, og det er jo Nil, der har været ind over det her. han er jo, det er jo ham, der har lavet den blandt andet. Der siger de jo, at det er jo en, en funktion, som dyr har. Ja. Og det er jo at udvide vores menneskelige ja. egenskaber. Jeg kan sige, at den koster 350 dollars så du, du kan købe den online. Altså, det er jo ikke noget med, at du skal ind i hjernen eller noget. Så er der så noget her, hvor øh, orienteringsløber de kan begynde på at snyde... Det, det tænker jeg er allerede der, ikke? Det er der. <laughs> men men det, det, ja, det er lidt vildt, og den, her, den er også koblet til 24 timer i døgnet. Øh, men altså, det, det, er jo, det er jo vildt også. Altså, Jeg tror, det vi mennesker... Øh, jeg tror, det der er mest udbredt, det er at få indbygget det, der hedder NFC-chips, som er, ja. det, det står for Near Field Communication, ja, altså hvor folk de får smidt en chip ind omkring håndleddet, omkring hånden et eller andet ja. sted. det er også noget, vi har indbygget i smartphones for eksempel. Præcis. Jeg, Jeg ved her for nylig, der har en svensk virksomhed, der hedder Ebicenter. Det er sådan et, et hus for startups, altså sådan en uh, startup-hub. Uh, der har de tilbudt alle dem, der arbejder, at få smidt sådan en chip ind i hånden. Uh, den er på størrelse med et stort koneris. Og fra april i år, der er der allerede 150, der har fået chip ind i håndledet. Den giver adgang til lokaler, til printer. Du kan bestille en smoothie bare med en håndbevægelse. Ja. Øh, den kan være smart i mange ikke? Den kan, den kan, Hvis vi skal have det der mere privacy, så kan den track, track, hvor du er, hvad du køber, øh, hvornår du går til og fra arbejde, hvor meget du er på toilettet. Al, alle de her ting her, som måske er ens, en arbejders værste meget i forhold til, at en chef måske kan overvåge en. Men det er smart også for de her små chips, der. er hvis jeg falder om lige, lige, lige her nu, og der kommer nogen, så kan de måske via den her chip, hvis de ved, at jeg selvfølgelig har den, ja. se, hvilke diagnoser jeg har, se mine lægejournaler, alt ja. det her, så ved ja. de, hvad de skal tage hensyn til. Jeg kan altså fortsætte. Der er en anden fyr, der hedder Rich Lee. Han, han kom fra Utah i USA. Ja. For ikke så lang tid siden, der fik han en melding fra lærerne om, at nu vil han altså miste synet. Og så vil han jo også miste kørekort, han vil ikke kunne læse, og han vil også miste sit job. Så hvad gør man, når man bliver blind og mister en af sine øh, sanser? Øh, man styrker selvfølgelig sine andre sanser. Øh, og det han gjorde her, øh, Lee, det var, eller Rich Lee, det var, det. Øh, han forstærkede sin høresans. Så han, nær, han har nærmest fået delfin eller øh, sådan en flagmus-lignende Han har fået transporteret ja. sådan små magneter ind bag hans øre. Ja. Og man kan, man kan kalde det en slags øh, indre hørtelefoner. Øh, fordi udover selve magneterne bag hans øre... Der er der omkring hans hals sådan et, en rund, nærmest sådan en uh, rund uh, sådan jeg, jeg ved ikke helt, den hedder en coil. Ja. Og, og den, den kan skabe et magnetfelt. Ja. Og så er det i den, der har han koblet en mikrofon til. En virkelig, virkelig følsom mikrofon. Så den skaber det her magnetfelt, og den her mikrofon, den opfanger simpelthen alt omkring ham, og sender det op til hans øre. Ja, så han kan ligesom flaggøst, så, så kan han faktisk... Fuldstændig som af, et ekolog. Ja, lige præcis. Så kan han simpelthen... Uh, altså, han kan... Han, nu kan han simpelthen høre, hvor folk er omkring ham, deres bevægelser og så videre. Ja, alle de der ting, du taler om nu, det er jo sådan en ting, hvor øhm, noget fra omverdenen bliver direkte kommunikeret inden til hjernen. Ja. Har du også noget med i forhold til, hvor hjernen så kommunikerer ud, ud fra hjernen? Ja, altså det er faktisk sjovt, du siger det, fordi øh, jeg ved... Det første gang sidste år, der blev der uh, holdt det, der hedder CYBATHLON, Cy altså en cyborg-olympiade ja, i Syrik, faktisk. Ja, nemlig, vi talte livsids. faktisk kort om den i en af vores udsendelse. Og der har de uh, blandt andet en af deres sådan, uh, discipliner, man stiller op i. Det er det, der hedder Brain Computer Interface Race. Ja. Og det er, hvor du... Altså, folk de, uh, bevæger sig ikke fysisk. Uh, jeg ved ikke, at det kan jo enten være... Uh, altså, du sidder, folk sidder ofte ved en computer, men sidder med alle de her elektroder, som du talte om før, uh, ja. på hvor de simpelthen skulle kommunikere ind til det her computerprogram i et spil øh, til en bestemt avatar eller figur inde i det her spil, at øh, hvad den her nu skulle gøre. Ja. Og den der vinder, ja, vinder det her, ikke? Og har ligesom kommunikeret rigtigt ud til, til den her avatar. Og det, det, det er jo et eksempel på det, og du... du Ja, her kan, her, her kan vi jo nævne nogen, som, som, som, som vi håber er en af vennerne til vores program. Ja, det, det ved det han i hvert fald være, hvis, hvis han uh, kunne forstå dansk. Men Stephen Hawking, ja. um, han er jo også en der, der nu, der siger, uh, at de, her, de hedder nemlig også Brain Computer Interfaces, enten Brain Machine eller Brain Computer ja. Interfaces. Men han sidder jo uh, i sin, i sin kørestol og kan, kan, kan ikke rigtig tale ud af sin egen kraft, kan ikke uh, bevæge mm. sig ud af sin egen kraft. Han har så stort set sine tanker tilbage, men han kan jo netop via en computerchip kommunikere ud til den computer, der sidder monteret på hans elektroniske kørestod, og så er det gennem computeren, han taler, gennem computeren, han bevæger sig, osv. Og, okay, yeah. um, og noget af det, som du sagde før, uh, altså her med, med ham, uh, Neil, Med Neil. Nå, jeg um, Neil, ja. Yeah, uh, altså det her med, at, at, man, at forskerne har fundet til at han har, har denne, de her nye nervebaner. Yeah. Det er nemlig noget, der er afgørende her, når hjernen skal kommunikere, Altid, fordi på en måde, så skal de folk, der for eksempel hvad den, den cyber-olympiade, der sidder der, mm. de skal på en eller anden måde bruge deres hjerne på en måde, som de slet ikke er vant til, fordi det, de prøver at styre, er jo netop ikke deres arme eller ben eller øh, mm. åbne munden, men de skal lige pludselig bevæge noget med deres tankekraft, med deres hjerne, som, ja. som fungerer var... på en helt anden måde, og det er med, med, med, med hård træning over længere perioder, at, at bliver, nervebanerne bliver, bliver omdannet og ombygget til at de kan klare de her formål Og der er vi så tilbage ved Neuralink, fordi en af de ting, som Elon Musk siger, er, at øhm, det næste skridt, det er, at man kan hjælpe folk, der er, der er lammet, for eksempel. De har været i trafikulykke, og nu er det lammet øh, hele vejen ned fra, lad, os, lad os sige, fra nakken ned, så de kan måske de, de, de, de kan bruge deres hoved mm. til at tage de ting, som man kan gøre med, med hovedet, med mund med, ja. med øjnene, osv. De, de kan tale, men ellers kan de ikke bevæge særlig meget. Men hvis man nu sætter en chip på deres hjerne, Um, og um, overspringer de nervebaner, som, som sidder uh, ved ryggradet osv., og, mm. um, og får chippen til at kommunikere til de nerver, der sidder nede ved benene, um, så kan du faktisk gøre, at de bare kan gå igen. Ja, det er... Det, um, det, det, det. Igen kræver, kræver de bare, at de, de, altså, at, at de øver sig rigtig meget og skaber de her nervebaner mm. på en eller anden måde. Vi er jo ikke nogen eksperter her på programmet, Nej. men det kan lade sig at gøre. Um, og det er, jo, det er jo faktisk vanvittigt, det er det, det, jo, man også siger, at de vil være de første, der kommer til at bruge produkter fra Neuralink. Det, er dem. det kan jo også på sigt være uh, folk med demens, fordi det man har fundet ud af er, at uh, når en surkommelse svigter, så er det ikke fordi ens minder er slettet. De er der stadigvæk. Det er bare de her nervebaner hen til de her minder. Uh, de, de er der, der ikke er længere. er forbindelse. Nemlig. Og, og de her chips, de skal så bare kunne genoprette det. Så det kan være, at det på sigt er noget, der, der kan løse problemet altså. med, med demens. Um, og, og det er der, hvor jeg tænker, at det her teknologi har et kæmpe stort potentiale, når vi nu vender tilbage til det, vi lovede at snakke om, nemlig hvorfor fanden laver Elon Musk det her, mm. hvad, hvad er det, det store incitament? Og så, så kan man nok sige sig, om det her måske lyder lidt for fanboy-agtigt, men at han formentlig har, har de her ting i tankerne, at... På lang sigt, så, så kan det altså bare give os en bedre fremtid, når man er i stand til at løse de her udfordringer ved hjælp af, af sådan en chip. Ja, det er, det. Altså, det er jo det. Er jo, det er jo så meget andet en ny teknologi, så bliver det også selvfølgelig skabt de her dystopiske fremtidsscenarier omkring øh, den her teknologi, og hvad der egentlig sker for os mennesker, hvorfor, skal, hvorfor er det brug for det. Men, øh, men ja. det, Elon Musk er meget optimistisk omkring det, og samtidig meget reelt fordi de fremtidsmuligheder der ellers kan ske. Ja. Og vi nævnte nu heller ikke, da vi, da vi snakkede om, hvad for nogle teknologier der allerede findes, der findes jo også sådan et projekt, der hedder BrainGate. Mm -hmm. uh, det skal man bare google, hvis man er interesseret i det. Men der har man også haft til en slutning af 90'erne, hvor du faktisk har folk, de har de er en, en, en mærkelig kloss siddende oven på deres hoved, hvor en ledning kommer ud fra. men de har fået en, en chip på deres hjerne, og det er folk, der for eksempel har fået et prosthesa. Ja. Øhm, og de kan, så, de kan så bevæge den Altså der er sådan, findes en, en YouTube-klip Jeg prøver at finde den i lægger den også i vores show notes, mm. Hvor en uh, kvinde uh, Der har siddet i Kørstå Og har været lammet i rigtig mange år Formår at bruge sin kunstige arm Ved kraft af sit hjerne Til at tage en drikkedunk Føre den hen til sin mund og så tager en sluk vand Og det er ansigtsudtryk på hendes ansigt det er, altså, det er nogen der for første gang i år 10 noget, Har givet sig selv noget at drikke Og føler, altså tager ejerskab over det ja. Og føler at det er mig der har gjort det Selvom det har det selvfølgelig. Været, selvfølgelig været rigtig meget teknologi Og programmerer Og det er måske måske gået helt smooth Eller det kan godt være der runder vandet ja. det er jo, Altså på video kan man væk... se det, det går, det går ganske fint Nå, det, går og det er faktisk... ganske fint Videoen er lidt gammel, men på det tidspunkt var forskerne faktisk også mundlammet, fordi de havde altså, godt nok forventet, at hun måske kunne få fingrene på portræsen til at åbne og lukke sig, men hun formåede faktisk i, det hele, i hele bevægelsen at kontrollere, igen med, med de her nervebaner, der skal dannes, altså kontrollere den arm, få den til at gribe drikkedunken, den uden at masten eller hvad det jeg, er, og så får den hen til munden, altså, det er um, utroligt, men det er også noget, jeg ved, de laver i den der cyborg-olympiade der. Det er jo også yeah. noget, de... Altså prosteser til både øh, arme og ben osv., og øh, hvor du skal gøre sådan helt basale ting, som du nævner der. Det er jo ikke noget med, at de skal lave et eller andet og kaste 100 meter med en sten. Det er jo sådan noget med at lave nogle daglige gørmål, som at skære et brød, eller at tage fat i en drikkedunk og prøve at drikke af den. Det er de der ting, de skal gøre yeah. hurtigt, effektivt og tilfredsstillende. Ja. Yeah. Og det, er, det, det kan man sige, det er det er umiddelbare måde, men her i Teknokraterne, der kan vi jo også afsløre, at det er slet ikke det andegyldige måde. Nej. Uh, fordi Elon Musk er jo en visionær. Ja, det, ud over det så vanligt. Og Neuralink, de, kan, de skal jo selvfølgelig gå lidt, lidt videre. Um, og for at forstå det, så skal vi uh, lige uh, skrue tiden lidt tilbage, endeligvis cirka 50.000 år i, i menneskehedens historie. Um, ja. Hvor vi begyndte med at udvikle sprog. Um, okay. og, det var genialt, fordi lige pludselig, så øh, kunne vi ikke bare lave sådan nogle animalske lyder. Altså, så kunne vi jo begynde mm. på et samarbejde. Og faktisk, jeg kunne sige til dig, hvad mine tanker og øh, følelser er, osv. Øh, ja, det måske være en god opfindelse. Ja, og, og siden vi har haft sprog, kunne vi jo også øh, på en eller anden måde øh, være bålet om aftenen, eller hvornår det skulle være, yes. så, kunne vi, øh, så kunne vi dele vores viden med hinanden. Mm. Også på tværs af generationer, fordi så fortalte din far dig noget, som du så fortalte videre osv. Ja. Som andre mennesker kunne bygge på. Så fik vi senere hans skrift og printpressen senere med, med Gutenberg, bogtryk og så videre, yes. der 1500-tallet. Men så er vi på en eller anden måde, siger Elon Musk, at vi ikke rigtig er kommet videre. Altså, vi kommunikerer på en eller anden måde mm. stadigvæk på øh, måde. ret meget på, på samme måde. Og, det og næste... selvom vi ejer iPhones og sådan noget, så er det bare bogtryk bare i iPhone-format. Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, at vi, vi kan slet ikke kan snakke så hurtigt, som vores hjerne kan tænke, for eksempel. Og det er endnu langsommere, når vi skal skrive noget. Også i dag i computeralderen, så når vi, når vi skal indtaste noget. Der var en tid, hvor vi var blevet rigtig skarpe til den her ti finger og nu er vi så bare den to tommelfingerteknik teknik på smartphone. Ja, det... Og, og det er bare lidt langsomt. Og så er det også det her med sprog, at øhm, fordi vi netop ikke har videreudviklet, altså det er selvfølgelig blevet meget mere nuanceret sprog osv., mm. altså nu, nu er, er det meget groft fortalt, men det er stadigvæk sådan, at... Vi kan tænke rimelig mange tanker og nuancerede tanker, men vi har på en eller anden måde øh, en, en fast indpakning mm. i form af vores sprog, så ja. vi skal pakke de der tanker ned i, og måske er det ikke altid dækkende, Uh, måske får vi ikke altid... Når du spørger mig, hvordan var filmen, eller sådan noget, ja, ja, ja. og jeg siger et eller andet med, ja, den, den var egentlig rigtig god, og så videre, så får jeg aldrig formidlet, hvad jeg egentlig sådan virkelig har følt med til så og hvad virkelig mine, alle mine tanker og associationer, og så videre ja, er altså, med altså, når du siger noget, så mener du noget bestemt, og måden jeg ja. forstår det på at pakke det ud på, og så videre, det er jo, det er jo ikke... Ja. At, at det bliver jo ikke forstået en til en altid. Nej, vi, nemlig, vi taber noget, men, men en, af, en af de potentialer i det her med... Neuralink er, at vores hjerner på sit kan kommunikere direkte med hinanden. Chip det, til chip, eller hjerne at til at hjerne, snak. eller hvad man kan det, uden at snakke. Det bliver overflodigt. Ja, Det bliver uh, ikke så sjovt at lave en radioudsendelse på det, det tidspunkt. Skal, så, fordi, så skal fordi, uh, download vores podcast i hjernen. Ja, nemlig. Men altså, det, det interessante er også, at der skriver, og det er selvfølgelig uh, også en del Tim Urbans fortolkning, der, der skriver han så bare videre, at sådan hvide møder foregår. Altså folk sidder bare i et lokale og, og glå på hinanden, men altså, de, kan jo, de kan jo kommunikere en til ens uden om, om sprog, uh, og med hastigheden af vores tanker. Um, og hvis man nu spørger, hvorfor skal det være en god ting, hvorfor er det vigtigt, så hænger det netop sammen med den her udvikling og fremdrivelsen af kunstig intelligens, mm. uh, som du har været lidt ind på med de her sanser, som vi kan forbedre og gøre bedre vores hørelse ja. osv., så, så er det uh, netop uh, ideen om, at uh, vi på en eller anden måde, vi, vi, vi kan aldrig blive lige så hurtige som computer, de bliver jo hele tiden og hurtigere, mm. Mm. men vi kan i hvert fald, effektivisere vores kommunikation lidt mere og så er det selvfølgelig også sådan, at vi med de her computerchips også skal have adgang til skyen osv. og, så videre, og på, det, på den måde også uh, kunne på en eller anden måde være hooked op på, på, på hele det her netværk. Altså nogle af ideer, det her idéer, og nu vil jeg gerne uh, uh, ja, tilstå, at nu er vi i sci-fi uh, området. Ja, vi, vi er helt derude, hvor det er jo, altså det, er jo, det er jo helt vildt. altså jeg står for som hvis vi skulle kommunikere lige nu. Og jeg skulle, sende, jeg skulle sige noget til dig ind ja. min, fra min hjørne nu her. Ja. Så pøs jeg nærmest ikke tale liv, ja. men, men nu gør det. lige. Der må godt nok også komme... Altså vi er godt nok snakke om, at, at du skal kun, du skal få det, jeg mener, en til en. Lige præcis det, jeg mener. Øh, men, men der må godt nok komme meget skidt igennem. Altså jeg tænker også andre ting, mens ja. jeg taler med dig. Ja. Altså, der må virkelig komme ja. nogle ting. Og... Lad op det, har, Elon, har Tim Urban også spurgt Elon Musk, og der siger han så, at, at man ikke skal forestille sig helt på den måde. Altså, det, det kommer til at være sådan, at man kan kontrollere det lige så meget, som vi kan kontrollere vores mund. Altså, at det er sådan, okay. at... Uh, så... ja, ja, altså, der findes jo ikke noget videnskab, som man kan forklare det med, og, og det er også rigtig svært rationelt at tænke sig frem til det. Men det skal være sådan, at jeg stadig kan styre, hvad for nogle af mine tanker, du får okay, præsenteret. det er jeg meget glad for. Ja, så det, er, det men det, det er jo rigtig svært, fordi rent idémæssigt indebærer det jo netop, at vi ikke længere bruger det sprog, som vi bruger lige nu. Det er det. Men man bruger et Sprog, og på Hvordan, en eller hvordan anden kan måde. jeg skelne mine, mine de tanker fra når skal jeg trykke send til dig og hvad skal, ja. hvordan skal altså, hvad skal indkapsle? Altså vi taler om en fremtid hvor øh, vi bare kan glemme alt om computer, øh, smartphones og så alt de her interfaces, de her brugsoverflader, ting vi bruger lige nu til at kommunikere indhold fra A til B, fordi det går bare direkte fra afsender til modtageren. Der er ikke længere et, et bineled i midten. Og det det vil også øh, gøre sådan nogle ting som at øh, vi kan vi kan snakke sammen, mens jeg sidder hjemme i Tyskland, altså, min far er i Tyskland, og du er her. Det er lige meget. Okay, vi kan du... vi på en eller anden måde er vi jo, i hvert fald hvis vores chips er, er forbundet yeah. til, til, til det, der på det tidspunkt må være skyen, kan vi bare gøre det. Og det skal også være sådan, at det jeg ser, altså fordi vores øjne de er også bare en del af hjernen, det er hmm. jo bare en, en, en forlængelse af hjernen, um, så det, jeg ser, det kan jeg formentlig også bare beame direkte ind øh, i dit hjerne, og det, jeg hører... Det bliver og, augmented reality, så, videre, så får du lige en helt ny betydning. Lige ja, præcis. Det, det, altså, ja, det er godt nok vildt. Øh... Og nu, nu tænker jeg lige for lytternes skyld, kan vi jo lige sætte en årstid på det. Altså, men det er ikke vi talt om, at meget af det afhænger af, øh, til hvad for en størrelse, vi kan bringe. Altså, altså man kan bringe det her, de her chips ned, mm. og øh, deres båndbredde. Altså, hvor mange informationer ja. kan de transportere til hjernen, og aflæse fra hjernen. Ja, jeg skulle lige så æm... sige, at der må også være noget med, i forhold til, hvor, hvor hurtigt kan jeg afkode. Ja, altså... ja. Og, og der er det sådan, at de, de mest optimistiske, den mest optimistiske tiltramme er, at vi kan se, noget lignende af den teknologi fra 2050, Um, og så er der okay. nogen, der siger, at det her det kommer stadigvæk nok til at tage uh, mere end 100 år, måske 200 år eller sådan noget. Okay, men så kan de høre vores podcast til den tid vi, uh... <laughs> lige, præcis, lige præcis men altså uh, for, for de her personer, der, der er eller der skal have protese eller sådan noget, der vil, der vil Neuralink altså være klar uh, om, om 5-6-7 små det er år altså med nogle det, det, det... Og, altså, ja. altså stadig hvis vi skal med 2050 for sådan en teknologi her det synes jeg stadig Jamen, er vildt Vi skal også huske, at hvis, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi bruger en analogi og går tilbage til hvor de lige havde bygget de første computer, ja. da man fortalte dem, at det ved tage tager 50 år, og så har øh, to tredjedel af verdensbefolkningen så inde ja. på, på øh, øh, sådan en bukselomme størrelse, ikke? Ja. også på sig, så ved ja. de også bare have kigget på en og sagt, ja, ja. ja det er godt med dig. Godt med dig, lige præcis. Altså, og det er jo igen det her med, at der var heller ikke nogen, der troede, at vi kunne bygge nogle chips, der kunne være så, så små, at vi faktisk kunne have den på vores hjerne, som nogen har allerede nu. Ja, ja. Og det må man selvfølgelig også altid huske, at det kan også godt være, at Neuralink har et eller andet genbrud om, om, vi er, om et par år, og så lige pludselig kan de sige, at ja, nu tror vi faktisk, at vi i løbet af de næste 30 år, så er vi faktisk uh, klar med, med noget, der, der, uh, der ligger sådan et det der det, det, hvad Elon Musk kalder det, sådan et tredje lag over på, på vores hjerne. hjerne. Uh, hjernen har de her de her tre grundelementer, jeg kan yeah. ikke engang huske, det, det er vores, vores mest basale, men det er i hvert fald det, det limbiske, som, er, som, er, som, har, som, som, som styrer alle de her underbevidste ting, altså hvor hurtigt vores hjerte slår, at vi trækker vejret okay. og alt der yeah. ting. Og så har vi, har vi vores cortex, uh, som, er, som er det, der har at gøre med. Det er vores rationelle stemme, det kan vi godt sige sådan. Okay. Og uh, så, så bliver det næste lag, det, det kalder Elon Musk for the tertiary layer, det, det bliver simpelthen det, det, som egentlig er teknologi, som er kunstig intelligens, men som på en eller anden måde, ligesom øh, vores cyborg-vend ja. øh, snakker om, øh, kommer til at føle til at være en del af os. At når den hjælper os med at slå noget op på nettet, eller, øh, eller giver os en god idé, eller inspiration, mm. eller et eller andet, øh, at vi så ikke kommer til at sige, det har jeg fra den teknologi, eller det har jeg, fordi Neuralink har bygget den her dem i mit hoved, men at vi faktisk kommer til at sige, Ja, det var mig, der fandt på det. Eller det var mig, der okay. har sendt det til dig. Altså, at det simpelthen det bliver en del af ja, os. Ja, og det er, der, det er jo der, hvor det er så vildt. Jeg tænker sådan rent sociologisk, der må også være noget, der er virkelig grave efter. Altså, jeg, jeg tror, at altså, danskerne, de må blive lukket Mere lukket end de allerede er i forvejen. Vi må se dem snakke mindre til hinanden, <laughs> end de allerede gør i forvejen. Ja, der, der, der altså, vil, hvis, hvis jeg skulle være dævens advokat, så ville jeg man nok sige, nej, nej, vi kommer jo bare til at være meget mere forbundne, bare fordi... Ja, det bliver måske altså, men jeg, jeg ved det selvfølgelig ikke for altså, hvad skal man forestille sig ja, um, ja, det er jo det. Altså, men det, er også, det altså, der er jo meget kommunikation, der så lige pludselig bliver overflødigt, altså, vi snakker meget om det her med snak og sådan noget. Mm. Vil man stadig have det? Når altså, man ja. Men jeg tænker også for hele industrier, der forsvinder fordi hvis du øh, uden mademlad kan sende tingene fra hjerne til hjerne, <laughs> altså, så tænker alle dem, der sidder i dag og arbejder med at bygge computer, bygger hardware, bygger skærme. Det er klart, og det er og klart. Så, der, er en, der er en masse, der... Altså, så har man jo egentlig ikke længere, længere brug for det. Det er sådan min udenbare tanke, det kan jo være, at, at det er helt forkert, men det er det, jeg tænker... Um, hvis vi altså, på sig kan opleve film og musik og vores følelser og sådan noget direkte ind i kroppen, så er det en rigtig, rigtig en stor del af underholdningsindustrien, der bare ryger det, øh, det bare der. Vildt. Det er også nogle snakker om, at vi faktisk kan hacke øh, det her limbiske system, at vi simpelthen kan bruge den her chip til at øh, træne vores hjerne sådan, eller til at øh, simulere øh, nogle følelser i vores hjerne. For eksempel, øh, hvis man er en, der rigtig gerne øh, spiser chokolade eller sådan noget, at man at man uh, giver hjernen den der, uh, følelsen. den der lykkefølelse, uden at man faktisk spiser chokolade. <laughs> så du kan få den der lykkefølelse, den er til men du spiser faktisk ikke noget, der er usund for din krop. Okay, den vil jeg gerne købe. <laughs> ja. Den køber jeg gerne. Og, og så er det også de her ting, så forsvinder der måske lige pludselig en tobak en alkoholindustri, eller hvad vil jeg? Um, hvis, hvis man kan gøre de her ting. Og der er vi så også lige være en af de problemstilling, når jeg nu snakker om et hakke, fordi en af de ting, jeg har på, som det allerførste er uh, kan vi så ikke også blive hacket? Altså, fordi jo, hvis jamen, der sidder det er en chip det er, det er på, på vores sikkert. hjerne... Det er ham, der er Neil der. Han sagde også, at, øh, at i forhold til det der med, at man kan sende ham billeder... Øh, der er fem mennesker i hele verden, der kan sende ham billeder igennem den her internetforbindelse deroppe, ja. det, og Bluetooth-forbindelse, hvor han så kan øh, censurere, hvad, hvad det er for et billede, han har oppe i sit hoved. Øh, han sagde, at det, der er ikke nogen, der har fået adgang ud over de her fem, fordi ellers ja. ville folk kunne hacke sig ind på det her øh, ja. device og tage alle mulige informationer og påvirke hans hjerne helt vildt. Ja. Og, og det, det er jo fuldstændig det samme med det her. Der er privacy-problemer i forhold til hacking, og der ligger jo... Det ligger jo selvfølgelig mega meget af dig. Altså, du kan blive hacket, din, din, din organisme kan lige pludselig blive hacket. Så det er sådan noget med, at fremtidspolitikere de skal bare sindssygt gode computerskills. Ja, de skal bare virkelig... Fordi, hvis de vil klare sig og skaffe sig nogle vælgere, så bliver det forholdsvis nemt. Det kan man så i fremtiden gøre for en eller anden hacking device. Ja, det, det er for vildt. Men det, ja. altså, det der med at kommunikere med hinanden, øh, uden at sige et ord, øh, det, det, det ved jeg, der også andre, der... Øh, gør lige nu. Altså en, der hedder Kevin Warwick, han er til daglig professor øh, på det amerikanske universitet, og i 1998 der, hans, altså der besluttede han simpelthen, at hele hans venstre arm den skulle bare fyldes med alt muligt, alle mulige devices. Øh, så nu kan han for eksempel slå... Altså han kan lukke og åbne døre med sin arm med en håndbevægelse, og han kan tænde og ja. slukke lys. Og i 2002, der øh, satte han simpelthen 100 elektroder ind på sit nervesystem. Ja. Øh, som gjorde, at når han... Bevægede hans venstre arm, så, ved, så bevægede sig en arm uden for hans krop, og sådan en robotarm, den bevægede sig fuldstændig ligesom hans arm. Ja. Så når han gik, øh, gjorde den opad, så uh, tog hans arm opad, så gjorde den her robotarm det også. Det er ligesom Jarvis i Iron Man, Iron Mans personlig assistent. Ja, ja okay. Ja. Men det gør også det, uh, fuldstændig det ligesom. samme. Ja, det er i hvert fald nogle nogen scener, hvor det er nemlig okay. på samme måde. Ja. Men efter det, efter det var så stor en succes, så besluttede han at... Uh, at det skulle hans kone altså også lige her Og nu kan de øh, simpelthen med nogle bestemte håndbevægelser, ved at tryk nogle bestemte steder på armen, så kan de kommunikere med det her. Så når de trykker måske på, på håndledet lige rundt i sådan en ring, så kommunikerer de et eller andet øh, vedkommende, så vibrerer det måske, øh, og ja. så forstår de hinanden ja. på den måde, et sprog, ja. der de har udviklet. Ja, det er så meget primitivt lige, det, man måske, men, øh, jo... Men jo Ja, det er vildt. Altså, der, der er flere af de der tilfælde, der hedder Jerry Jalava, han øh, mistede sin finger i en motocrossulykke. Og hvad, hvad skal man så med sådan en halv finger, Der fik han selvfølgelig lige smidt et, et stort, fedt USB-stik ned i, i, stedet for. Ja. Så har han hele alt muligt på det der USB-stik, øh, han går rundt med. Men ja. det, det, det, det er meget sjovt, øh, hvordan det er. Bare lige hurtigt, bare lige en fun fact. Ja. Tilbage til ham er Rich Lee her, som øh, fik den her, øh, det her øre, de har magneter ind bagved, så han lige pludselig kunne høre, fordi han var blind. Han opfandt øh, et device. Ja, du får, Jeg siger navnet, og så må du øh, gætte på, hvad, hvad cirka det er, hvor vi er henne. Det hedder Love Tron 9000. Ja, okay. Vi er selvfølgelig inde på soveværelset. Øh, det er rigtigt. Det kunne også godt være andre steder, men det er nok mest til soveværelset. <laughs> ja. Det er et implantat, som du simpelthen lige skal installere over penis, som gør, at den så kan vibrere under samleje. For at for til til tilfredsstillelse, selvfølgelig. Der kan man så for mandens skyld i hvert fald håbe på, at han også identificerer sig med den. Ja, yeah. fordi ellers er det jo bare et sexlejertøj. Ja, yeah, øh. og det må det ved, Jeg ved ikke, om det går ondt, det, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, han skal i hvert fald være den første, der får den, siger han selv. En sex-cyborg. Simpelthen, simpelthen. Ja, ja. Men, øh. en, en af de uh, ting, jeg, uh, jeg ellers kom i tanker om, når så Neuralink og Elon Musk mm. og så videre, når de snakker om, at det skal jo bare blive til en bedre fremtid, og og så videre så tænker jeg også og det har jeg den kritik har jeg rettet mod nogle af de jeg tænker i vores program flere gange nemlig det her bliver det så dem med penge der kommer til at være de første der mm. for at Ej, til det. Nej, det er nok ikke nogen billig øh, teknologi. Nej, lige præcis. Og hvad så med dem, der, øh, der så ikke har råd til det? Altså, altså, fordi der kan jo, man kan jo nemt forestille sig sådan, at hvis det her, lad os, lad os lege med den tanke, at hvis, hvis man får det her installeret, og man simpelthen på en eller anden måde bliver lidt mere et supermandske. Vi har hørt, at man kan forbedre sin høring, øh, sin, øh, sin hastighed i forhold til kommunikation mm. osv., så er det jo noget, man kan bedre, hurtigere, mere effektivt end andre. Det er klart. Og hvad så, hvad så med dem, der står tilbage og, og ikke kan Um, og det synes jeg altid er en, en, en kæmpe stor udfordring. Ja, det er jo det, man kan sige, vi alle sammen har i bund og grund med vores kroppe, hvis vi er føl, født rigtigt, og sådan noget, så er vi nærmest født lige. Men nu er der jo ja. lige nogen, der sådan, i bund og grund kan være en, en anden organisme, en, en, en, altså, der kan udvikle sig. Ikke? Uh, ja, det er klart, at der, der er, det, er det er jo helt vildt så mange problematikker, som kommer med det her. Ja. Uh, det er, på den måde kan man sige, at det er rigtig godt, at det stadig kommer til at tage den uh, Ja, formentlig en årrække, fordi så, ja. så kan man håbe, at sådan noget som en etikråde og så videre, at, at de også lige uh, får opmærksomhed på det her, fordi det er faktisk ikke blevet omtalt så mange andre steder, især Nej. ikke her i Danmark. Nej. Um, og uh, jeg ja, overvejer lidt og diskutere, hvad, hvad, altså, hvad betyder det her egentlig? Um, mm. Netop også fordi, ja, uh, som vi har sagt, uh, vi, men, man bliver på en eller anden måde... Um, en, en, en helt anden en, en rasse, kan man nok sige, end en bare at være, være menneske. Altså, det er jo lige pludselig nogle... Ja, man, man kan ikke forestille sig i den verden, hvor vi kommunikerer hjerne til hjerne og får information Det bliver altså, en helt anden vilkår, ikke? Og det er ligesom det der med, at det så, altså for en år siden, der blev det jo et krav, at du bare skulle på e-boks, ikke? Ja. Øh, fordi at ja. nu, alle havde jo selvfølgelig teknologi Og måske når du også på et tidspunkt langt ud i fremtiden Selvfølgelig, at alle har da bare en chip I eller Det er så meget normalt Det skulle, det skulle jo bare være den nærmeste fremtid der med at få en chip ind Men Hvis vi snakker chip i hjernen, ja. så har alle lige pludselig en chip i hjernen Og så skal alle have en chip i hjernen Ellers er du jo bare ikke en del af samfundet øh, Og så bliver det en del af det der, når du bliver født Så er det første du får ind Lige efter du har fået knæm en Det er, at du får en chip i hjernen Ja Øh, altså det, det, det er så vildt Og så er det selvfølgelig også den del med at Som jeg sagde før At hjerneforskere siger at Vi ved faktisk ikke så meget om hjernen endnu Nej. Og så går man alligevel og tænker Okay, men vi har Vi har, vi har haft genbrud til overfladen Og de siger så også Okay, vi behøver ikke at vide alt om hjernen Fordi vi kan jo omgå noget af Altså at de problematikker, der ligger mm. i det, og så bare i stedet for at bruge og benytte os af de strukturer, som vi så har godt kendskab til, ja. og så håber vi, at de så påvirker de andre dele og, og får dem til at spille med. Um, men alligevel tænker jeg jo, at det er, det er også ret våget, altså, fordi mm. altså, det, er, det er også mange forskere, der siger, at mennesker, de er slet ikke bygget til et multitask og sådan noget, at vi ikke rigtig kan koncentrere ja. os om så mange ting, så enten kommer evolutionen i gang, og vi bliver bare meget, meget bedre til det, og ellers får vi måske bare et kæmpe stort problem, hvis det er. Fordi i øjeblikket er de her chips og teknologier, de er så modrettet til måske en, to, tre enkelte opgaver. Mm. Men at få den her slags uh, troldmandshatte for at komme tilbage ja, til det, der, yes. der kan alt muligt... Hvordan holder vi lige styr på det, at jeg måske samtidig kan... Link mig ind og se, hvad du lige ser, Rasmus. Det det. og så står jeg måske et helt andet sted i verden og, og gør noget, noget tredje. Altså det, er det er lidt det, det samme med problem, vi har med kunstig intelligens ikke nu. Vi står og snakker om det her narrow AI, altså det her med, at uh, kunstig intelligens, i hvert fald indtil nu, har meget kun altså, specifikke ting. De har kunnet regne ja. ud med sådan en helt ja. abnormetal, tal, og, og den har måske kunne vinde over en i skak eller sådan noget. Ja. Men nu har de, er, du... de er gode til nogle specifikke ting, ja. og så er de dårlige til, til det. Så andet. Sådan, ja, alt det her med, at så skal de også lige pludselig kunne gå op og gå, det kan de overhovedet ikke finde ud af. Og de kan heller ikke tænke sådan en ren social norm, og det kan de overhovedet ikke, jo, men de kan godt finde ud af matematik eller et eller andet, og det er, jo, det er jo lidt de samme problematikker som man står for, at de skal være gode til alt ikke? Øh, ja. fantastisk jeg, jeg ved ikke, vi får ikke, faktisk ikke rigtig nævnt det men det er jo, det er jo sjovt, når man står og snakker om cyborgs at, at vi har lavet allerede cyborgs i dag i form af dem, der har pacemaker og alt det her elektriske ja. devices inden og øh, har fået opereret ind i måske i forbindelse med nogle seriøse operationer op på et hospital det er rigtigt, man kan jo godt sige, høreapparater for eksempel, Præcis. Altså, der findes også nogle der, hvor der faktisk er nogle elementer, der skruet fast, havde ja. jeg sagt, på hovedet. Ja, præcis. Ja. Og med det, der tror jeg at vi skal takke af for i dag. Ja, det gør vi. Og vi lover fra Teknokraterne, vi holder selvfølgelig øje med Neuralink, og hvis der kommer nogle nye udvidelser, ja. måske uh, om, om, uh, om et par års tid. Ja. Uh, hvis det stadigvæk findes i vores program, så kommer I i hvert fald til at høre om det. Og hvis vi stadig jeg i med om uh, 100 år. <laughs> og teknokraterne stadig er der om 100 år. Ja. Besøg vores uh, Facebook-side, der finder os under Teknokraterne med CH uh, på Facebook- der får du vores show notes og får links til de relevante oplysninger og så også kan du følge vores sider og få informationer om alle kommende udsendelser fantastisk Ja, på than